Коли вони підійшли до трапу, Блад стривожено глянув на матросів, які, перехилившись через борт, ліниво розмовляли з веслярами їхньої шлюбки там, внизу. Однак поведінка цих останніх свідчила, що для хвилювання не було підстав. У веслярів вистачило здорового глузду не говорити зайвого. Адмірал попрощався з гостями, з Естебаном тепло, як і годиться, з Бладом церемонно. Шкода, що прощаємося так скоро, Дон Педро. Мені б хотілося, щоб ви ще побували на Енкарнасьйон. Їй-богу, мені не щастить, чемно зауважив капітан Блад, але сподіваюся, ми ще зустрінемось. Ви виявляєте мені честь, на яку я не заслуговую. Стримано сказав Блад. Гості спустилися в шлюбку, і гребці зразу ж узялися за весла. Адмірал ще довго махав їм рукою з гакаборту. Потім вони почули свисток боцмана, що скликав людей на свої місця, і, не допливши ще до Сін-Кольягас, побачили, що Енкарнасьйон уже йшов під усіма вітрилами. Спустивши на знак привітання свій прапор, флагман відсалютував їм гарматним залпом. Хтось на борту Сінкор'ягас, як потім виявилося це був Хакторп, додумався відповісти тим же. Комедія скінчилась, проте залишався епілог, який надав іронічно-лиховісного присмаку усьому спектаклю. Як тільки вони ступили на борт сін на зустріч їм поспішив Хакторп. Блад звернув увагу на якийсь застиглий, майже зляканий вираз його обличчя. «Бачу, що тобі вже все відомо», – сказав спокійно Блад. В очах Хакторпа завмерло питання, проте він відкинув припущення, яке було промайнуло в його голові. «Дон Д'єго!» Почав він, але зупинився, якось дивно глянув на Блада. Дон Стебан перехопив цей погляд і сполотнівши кинувся вперед. «Ви порушили слово, собаки! Що ви заподіяли батькові?» закричав він і шестеро іспанців позад нього зняли страшенний гвалт. «Ми не порушували слова. В цьому не було потреби», – твердо сказав Хакторп, і це трохи заспокоїло іспанців. «Дон Дієго помер ще до того, як ви досягли «Енкарнасьйон». Пітер блад мовчав. «Помер?» – заридав Естебан. «Ти хочеш сказати, що ви вбили його? Від чого він помер?» Хактор пильно подивився на хлопця. «Наскільки я можу судити?» – сказав він. «Дон Дієго помер з переляку». У відповідь на ті слова Естебан навід ліг ударив Хактор по лице, і той відповів би, коли б блад не став між ними, а його люди не схопили молодого іспанця. Годі, сказав блад. Ти сам призвів хлопця до цього образивши його батька. То в мене й на думці не було ображати, виправдовувався Хакторб, потираючи щоку. Дон Дієго справді помер. Підіть, подивіться. Я бачив сказав Блад. «Я бачив, він помер ще до того, як ми вирушили, і вже мертвим висів на мотузках, коли я говорив до нього перед від'їздом. «Що ви кажете?» закричав Стебан. Блад сумно подивився на хлопця, і на обличчі його майнула невесела посмішка. «Ти шкодуєш...» Що не знав про це раніше, таки не втерпів він. Якусь мить Доне Стебан підозріло дивився на нього широкими відкритими очима. «Я не вірю вам», – сказав він нарешті. «Доведеться повірити. Я лікар. І знаю, коли переді мною труп».